Ezkala, pastuzilaik, paraiseko atentatuak, bueno, asizien, esizu <coughs> zen fronterak, nahi bauzu, ta asizien eta kontrolak eta iten egunero, e, ben dantxainan eta bertze frontera guzietan, ez? Hoi, komprenitzen du, beharrezkoa zela, orduan, geostik, lehenoko, lehenoko zarrera eta garrera, problema da, etxia dela, pieza betoneko pieza hondi batzuekin, orduan, komprenitzen ginoen, zentabaxin kontrolak eta Gauzakola eta sekuritaten dakota, bakarik oai ez da kontrolik sekuritatea ez da, ez da razoa horrengatik, eta pensatzen du, badela, badela ordua, paso frontera hori, edekitzeko leheno zen bezala. Bueno, nik ez da git, nola erran, eh, kantitate bat errateko eh, zenbat kaltetzen duen unek edo, ez ez da kibu bakarik, eta guk ikusten du, jendea eh, torzeko eta gateko eta betit trabeiten du bat izatea, Eta gainera da ahuniz eta otto itekik batzuk nahi izate dute gan aino aldera, betse batzuk nahi bauzu senpereko aldera eta oa iberian ato zekobal bakarri dute, eta bueno, beti taltik du bat etxia izatea.